Mir i dobro, poštovani slušatelji, dobro došli u još jednu emisiju Poziv u svijetu, emisiju o Franjevačkom svjetovnom redu. Svaki mjesec nastojimo vas što više upoznati sa temama u našoj Franjevačkoj zajednici, pogotovo u Franjevačkom svjetovnom redu. Evo, nedavno smo prostavili blagdan rana Svetoga Franja, idemo prema velikom blagdanu Svetoga Franje četvrtog desetog. U ovom periodu odlučili smo progovoriti o nekim vrlo važnim aktivnostima i specifičnostima naše jednice, ali i podsjetiti vas da danas započinje devetnica Svetom Franji, pa evo svi koji se želite priključiti, danas je pravi trenutak. Tako da potičemo vas uistinu na početku ove naše današnje emisije. Nama danas u goste je došla naša ministra, kao što vi koji nas redovito pratite već vrlo dobro znate, u franjevačkom svjetovnom redu svako bratstvo ima svog ministra koji je zapravo taj koji upravlja bratstvom, ali još puno drugih stvari koje ćemo danas čuti s prve ruke od naše sestre ministre Milke Marijanović, koje želimo dobrodošlicu u našu emisiju. Milka, dobrodošla. Hvala lijepa. E, želim miri dobro svim slušateljima Radio Marije. Evo, Milka, na samom početku treba reći da je drugi mandat, dakle, u službi ministre i puno si toga već prošla, dala si se zapravo na služenje cijeloj zajednici, pa možda za sam početak Uh, za sve naše slušatelje koji nisu članovi Franjavačkog sjetonog reda ili su samo simpatizeri što točno radi ministar u jednom bratstvu? Um, ministar uh, u jednom bratstvu kao prvo je glavni i odgovorni zajedno sa cijelim viječem, a o, za provođenje odluka i smjernica a isto tako i ovaj, saziva i predstavlja i vodi uh, sve sastanke o, u bratstvu Evo ja sam već u drugom a, mandatu i a, moram priznati ovaj, da, je, da su službe, a, ja ću sad nešto malo više reći o službi ministri, ministra, ministre, ovaj dar i za, ovaj, zapravo i o velika odgovornost. Pa evo ovoga i lijepo je biti ministra a i jako o, je to odgovorna služba. E pa sad o, prije ne, nego što bi još više rekla o tome, ja ću pročitati nešto iz našega pravila. Volim to uvijek nekako e, ulomke, vraćati se na pojedine ulomke, pobudnice svetoga Franje, braći i sestrama od pokore. Zaručenici smo kada se vjerna duša po duhu svetomu sjedinjuje s gospodinom našim Isusom Kristom. Braćan po njegova kad vršimo volju oca koji je na nebesima, majke kad ga nosimo u svome srcu, po božanskoj ljubavi i čistoj iskrenoj savjesti, rađamo ga svetim dijelom koje mora svijetliti drugima za primjer. Pa evo, kao što evo, i ova pobudnica govori da moramo biti primjer, tako isto i recimo ministar, treba biti primjer i uzor po naravno uzoru našega oca Svedoga Franje, svim ostalim, ostale braći i sestrama. Nije to tako lako kako se čini, možda neki sad misle, pa dobro, to je par sjednica, možda održavanje organizacija nekih susreta, koordinacija aktivnosti, ali zapravo to prihvaćanje službe nije uopće lako na samom početku, ali u konačnici sigurno pridonosi duhovnom napretku pojedinca, zar ne? Pa da, izgrađujemo se kao vjernici i kao ljudi, a i samo to prihvaćanje nekih ove službi, nekako uh, Duh Sveti nas ojačava da i osnažuje ne, da i prihvaćamo i službe u bratstvu, a isto tako i u svijetu, tamo gdje smo poslani, jer mi nismo samo Franjevci u mjestnom bratstvu, tamo gdje se okupljamo, nego i na radnom mjestu, i na ulici, u, i pogotovo u obitelji. To je upravo ono i kako se naša emisija zove Poziv u svijetu, i zapravo je to nekakva glavna karakteristika našeg Franjevačko-sjetunog reda. Da. I trebali bi zapravo više primjerom svjedočiti da smo Franjevci, više primjerom. Mogu li to drugi vidjeti ja nama? Pa ja mislim da mogu i trebaju ako živimo po primjeru Svetoga Franje, jer... O, recimo mi o, zavjetujemo odnosno obećajemo da ćemo živjeti po uzoru primjeru ovaj, svetoga Franje koji, je, koji nam je uzor zapravo o, jer je on po nadahnuću o, svevišnjega evo, nama isto put do Isusa Krista. Vi ste bili vjeroučiteljica dugi niz godina u školi. Pa Prošli ste puno toga u razredu. Uh, vidjeli ste djecu koja su stvarno bila i oduševljena upravo sa, sa zajedništvom i s onim što zapravo je činilo okosnicu kad se govorilo o Franjevaštvu u tom kontekstu. Pa me zanima ono kad gledate, kad se prisjećate svih tih trenutaka i uspoređujete to danas nekim vremenom u kojem žive mladi, pokazuju li oni i dalje veliki interes za to? Jako, e, pogotovo recimo djeca u toj ovej, dobi, recimo ajde ovoga osnovna škola je onako djeca su jako otvorena i ja mislim da više nekako razumiju i prihvaćuju i samu vjeru a i recimo svetoga Franju kao sveca nego što mi to odrasli uh -huh. a isto tako možemo vidjeti i po mladima da je zapravo sveti Franjo i dalje nadahnjuje evo kao što je i nekada i da je uvijek aktualan kao i recimo kad je Kren, pokrenuo, evo, nas kao... Da, <laughs> da. i kada nam se pohućio okupljat Pa evo, idemo onda se vratiti na početak, vaš, vaš hod prema Franjevaštu, prema nasljedovanju svetoga Franje i Svete Klare. Kako je to odgledalo u početcima? Odnosno, kad ste se prvi put zainteresirali za Franjevce? Pa zapravo, ja nisam poznavala um, Franjevce, niti sam znala za Franjevački svjetovni red, makar ovaj, moja Ove, sad evo mi pada na pamet, učionica se zvala ove, o, vjeru, tamo od otkuda mm -hmm. sam rodom, ove, učion, tak smo ju zvali danas se zove ove sveti franjo. I tek sam se susrela negdje ove, na početku rata kad sam susrela Franjevce na o, za, Institutu za teološku o, kulturu lajka i tako je zapravo krenuo u moj franjevački put Uh, nisam dakle znala niti Franjevce, niti ikoga, niti sam znala išta o Franjevačkom redu i ovoga, preko njih sam zapravo došla gore na kaptol uh, i uh, tako je evo krenuo moj dugogodišnji put od nekih deseta godina do uh, zavjeta. Uh -huh. Znači nisam odmah krenula u formaciju, tek nakon deseta godina sam evo odlučila biti Franjevka. Tih deset godina kako je to izgledalo? Je li bilo uspona i padova? Bilo je puno uspona i padova i e, recimo dosta sam stekla prijateljstava baš gore, o, baš vraće Franjovaca prije nego što sam ušla i bilo je ove, dosta dilema, š, mislim ono trebam li to, hoću li jer mislim onako bilo mi je, pošto sam vjeru učiteljica dovoljno da imam nekakvu osobnu vjeru, ali ovoga, zapravo želja nekakva je tinjala cijelo vrijeme i onda sam u jednu trenutku odlučila i evo to je taj A sad kad živite u zajedništvu, u bratstvu i na upravljačkoj funkciji isto tako zapravo je to poziv više nego funkcija A kad se pokušate prisjetiti svih tih trenutaka što je to što ljude najviše privuče Franjevaštu i svetom Franji Možete li naći ne, možda nekakav zajednički nazivnik a, ja bih rekla da je to, da je to baš uh, život i dijelo Svetoga Franje. Mm -hmm. Najviše oduševljava zapravo to je i mene, najviše privuklo. Spomenut ćemo kasnije još neke citate i nešto smo pripremili za vas, poštovani slušatelji da vidite zapravo ovoga srž onoga o čemu danas govorimo. I evo na ovom prvom dijelu zapravo kad želimo služatelje upoznat sa vašim životem, životom, što biste rekli, zašto u, u našoj crkvi se toliko rijetko prihvaćaju odgovornosti, dužnosti, zašto imamo uvijek nekakvu zadršku, pa možda bolje netko drugi, pa možda bolje ne ja i vi ste sami to osjećali vjerojatno nekoliko puta kad su vas drugi predlagali za mjestu ministre. A vjerojatno to nekakav strah od neuspjeha, strah od ne znam, jednostavno i mene je to i sada više puta, ne znam, pitam se ovoga kad e, osjetim da mi snage popuštaju, ali ja se uvijek nekako uzdam u duha svetoga i vjerujem da me vodi duh sveti i da mi daje snagu, jer bez toga nikako ne bi mogla služiti, jer u Franjevačkom svjetnovno redu je bit služenje, po primjeru svetoga Franjeva. Dakle, Molitva, molitva i to je to, molitva i pokora. I pokora, da. Da, molitva i pokora. To su dvije ključne riječi. Dvije ključne re, riječi, molitva i pokora. U Franjavačkojim zajednicama, u Franjavačkom svjetnom redu, uh, skupine su organizirane oko takozvanih generacijskih grupa, pa evo može samo par riječi o tome, što su to točno generacijske skupine? Pa zapravo, generacijske skupine su onako kako su s, o, po godinama zavjetovanja, ima ih negdje oko 60, sad manje više, nekako su se te skupine i osule, ali ovoga ne, sastaju se recimo neke redovito, neke ne. Uglavnom imaju, trebali bi po nekakvom programu kako osmisle svaka grupa ovaj, posebno, ali imamo mi teme koje su recimo i zadane i o, mogu obrađivati te teme i produbljivati uh, ih na tim svojim susretima. Oni bi se ali, trebali redovito susretati ili tako? Da, redovito bi se trebali susretati, ali nekako, evo, kroz taj dugi niz godina, od, mislim da su od 84. godine osnovane, do sad ih ima ovaj, 60 nekako, Mislim da ovoga bi trebalo malo više uh, poticati mm -hmm. da se to ima ih koji su recimo stari pa više ne mogu dolaziti i nema, ih puno, I nema ih puno o grupe su se osule imamo nekakvih ideja nastojanja projekata pa eto radimo na tome i mislimo da će da ćemo, uh, da ćemo barem ovaj donekle evo okupiti mm -hmm. Evo vi sad isto nakon naše emisije ćete ići u svoju službu, dakle imate redovitu sjednicu Vijeća, pa evo što, što je to Vijeće, dakle tko u njemu sudjeluje i čim se ona zapravo bavi? Da, Vijeće ima deset ovih članova, 11 je duhovni asistent, ima sedam članova, ima o službe po našem pravilu i konstitucijama, a to je služba ministre, do ministre tajni tajnika povjerenika za framu povjerenika za formaciju onda imamo evo malo prije smo spomenuli generacijske skupine isto povjerenika za generacijske skupine i tri člana vijeća koji nemaju posebnu službu ali recimo vijeće zajedno s ministrom im ovaj, daje neke zadatke koje bi ove ovaj, obavljati i evo, duhovnog asisteta sam spomenula koji je nezaobilazan i bitan, jako bitan i uvijek je prisutan na našim sjednicama i na našim skupštinama. Koliko se često susrećete? Pa ovako jedan puta godišnje mjesečno imamo skupštinu, a, a inače ovoga vječe imamo isto prije skupštine, znači o, isto jedan puta mjesečno. Uh -huh. A inače se susrećemo i a, imamo tijekom godine i druge aktivnosti imamo i susrete i ove redovite kapitule i tako da hodočašća ima dosta toga. O tome ćemo govoriti u drugom dijelu emisije, kada ćemo se malo više osvrnuti na karitativno djelovanje, uoči blagdana Svjetog franje. puno toga se događa zapravo i u ovom najvećem bratstvu Franjačko-Svjetanog reda u Hrvatskoj, pa evo poštovani slušatelji, nakon kratke glazbene stanke, ponovno smo natrag u studiju, ostanite i dalje uz emisiju Poziv u svijetu. Zvijezda, tako čudesna, svojim svjetlom ovu noć obasjava. Klara je imenjeno, sjajnijalo zvijezda svih, nježna biljka Neka anđeli pjevaju, neka se braća raduju Za stvorenja ne zahvaljuju Jer će po njoj dobri Bog duše pozvati Da te sljedeš Klara oblači Nebo se raduje Klič u kerubi se lafi Novom svijetlu koje donosi Cijelom svijetu divnu poruku ljubavi Neka pjevaju Ka se braća raduju, sva naj ne ih po njoj dobry pot mnoge duše pozvati da te slijede. Svi nježna bilka ljilja, bjeli, U prekrasnom vrtu Hristovovoj Evo nas ponovno u emisiji Pozivu svijetu, emisiji o Franjevačkom svijetovnom redu. Danas u goste nam je došla naša ministra, sestra Milka Marjanović, mjesna ministra mjesnog prastva Kaptol, Franjevačkog svjetunog reda, inače najvećeg bratstva u Hrvatskoj. Evo, upravo smo govorili u prvom dijelu emisije o njenim osobnim iskustvima, o prvom susretu s Franjevaštvom, a u ovom drugom dijelu koji smo započeli e, sa pjesmom Sveta Klara o izvođenju Franjevačkog Bendeida, dakle jedna pjesma koja ima posebno značenje za nas, pa evo, pozdravljam ovim putem i sestre Klarise ako nas slušaju rado se uvijek njih prisjetimo i posvećujemo i njima ovu pjesmu. U drugom dijelu emisije ćemo se usredotočiti na konkretnu zauzetu djelatnost unutar Franjevačkog svjetunog reda, karitativna djelatnost, koja zapravo obilježava ovih idućih dva mjeseca ispred nas i odmah nakon što proslavimo Blagdan Svetoga Franje, već 5. listopada ide jedna velika akcija koja se godinama održava u kaptolu 9 u samostanu u Zagrebu, pa evo, Milka o čemu se točno radi? Da, svake godine negdje oko Blagdana Svetoga Franje, to je sad ove godine palo na 5. listopad, Franjevački samostan i Franjevački svjetovni red zajedno organiziraju bolesnički ovaj dan. Zapravo to je ovaj susret starijih nemoćnih i bolesnih vjernika i članova Franjevačkog svjetovnog reda Dakle, ovoga, evo, ja ću vam nešto kratko reći o samom programu i naravno pozvani su i drugi koji imaju recimo bolesne i nemoćne, pa bi bilo lijepo da im osiguraju do crkve Svetoga Franja na Kapitolu 9 dolaza toga dana. Dakle, u sati oko 14 sati kreće okupljanje i tada imamo priliku, moli se Krunica, imamo priliku za sakramen pomirenja. Isto tako mi Franjevci organiziramo prijevoz iz domova za starije i umirovljene korisnike od domova, prijevoz osobnim autima, a isto nam pomažu naša ovaj, braća, fratri, daju na raspolaganje kombi. Dakle u 14 sati okupljanje, u e, 15 sati je sveta misa sa bolesničkim pomazanjem i nakon svete mise je e, bratsko druženje uz e, evo čaj, tortu i e, slastice koje isto tako pripreme o naše vrijedne sestre. To je već godinama zapravo svojevrsna tradicija i ljudi već i znaju zapravo za taj peti listopad kao nešto da. tradicionalno. Dugi niz godina, evo ja od kad pametim više od 30 godina dolazim gore da. na kaptoli i znam da je već dakle više od 30 ove godine. Skupi se zapravo 200-300 Da, prošle godine je bilo da. više od 200. To jako je ono, lijepo vidjeti zapravo i to je baš ono, zauzeta djelatnost koja se može vidjeti u živo. A? U živo, tako je. I recimo isto tako nam dosta pomaže i rado se uključuje u sve naše aktivnosti i frama uh -huh. na Kaptolu, tako da to bude jako Kruža lijepo. Potporu, da, da, jako lijepo za vidjeti evo kad puna crkva. U brizi za sve naše bolesti. Tako je. Listopad je bogat aktivnostima, što još Franjevački svjetovni red radi u tom? Vidu. Evo odmah nakon ovaj bolesničkog dana, isto u listopadu je prodajna izložba knjiga. Prikupljamo rabljene knjige ili nove, kako recimo, prema i o, neke predmete koje recimo naši i o vjernici crkve, a inače i drugi o, koji onako možda bi drugima koristile, pa o, i to prodajemo, a isto tako naše sestre peku ove kolače pa evo i time, sva prikupljena ove sredstva od prodaje knjiga idu za misije u svijetu. Evo, moram priznati da sam i sam nekoliko puta našao nevjerojatne knjige na ovoj izložbi, tako da stvarno potičem sve vas, knjigoljupce, koji tražite možda neku rijetku posebnu knjigu koja nema ni, ni u antrikvarijatu, da se ovdje zaista može naći, iznenadili biste se koliko se ovdje jako lijepih knjiga može pronaći. Dakle, sve to će biti 20. listopada, u sklopu misijske izložbe. U sklopu misijske izložbe, da. I onda idemo prema kraju listopada, dolazimo opet do jednog posebnog mjeseca za Franjevački svjetovni red, a to je studeni. Da, to je uh, pred blagdan svete Elizabete Ugarske, dakle ona je jedna od zaštitnica Franjevačkog svjetovnog reda. O, organiziramo isto tako sa braćom, fratrima, dakle sa samostanom, e, prodajnu izložbu ruža, jedna, e, ruža jed, jedan ruže? kruh, da, da, jedan kruh, ovoga, jedan e, kruh, jedna ruža za jedan kruh siromaha. Mm -hmm. Zašto baš ruža? Pa ima jedna priča, možda, ćeš, možda će bolje goditi naši slušam. Ispričat, ispričati. Dakle, Sveta Elizabeta Ugarska je poznata upravo po tome, po svom zauzetom djelovanju i ima jedna jako interesantna priča a To je da kad se našla u jednoj nezgodnoj situaciji, kada je išla pomagati pa su ju ulovili, a nisu je to dopuštali, zapravo je nosila u, jednom, u jednoj košari kruh, odnosno ispod plašta, da. sakrila je kruh i kad su pitali što to nosi, ona je rekla da to nije kruh, naravno da su ruže i isti tren su, je zapravo taj kruh. Postale su ruže. Znači, da. Tako da je od, od, tako zapravo i krenula ta simbolika i zato smo i nazvali akciju Ruže svete Elizabete. Ruže svete Elizabete jedan jedna ruža za jedan kruh siromaha. Da. ali ona zaista cijeli svoj život je dala siromasima i to je stvarno poticaj svima nama da nastavimo tim putem. Dakle, ta priča o pretvaranju kruha u ruže je nešto što je stvarno jako ljepo, velika simbolika. Dakle, vidite jako puno aktivnosti u Franjačkom svjetovnom redu i ovo je samo ono što vam sada govorimo i o čemu pričamo o se odnosi na mjestno bratstvo Kaptol. U prosincu isto tako imamo još jednu aktivnost u kojoj radimo s Karitasom, dakle za tisuću radosti tu pružamo veliku potporu u prodaju Prodaj, da, ali zajedno sa da. biskupijskim karitasom, da. Dakle. Zajedno sa cijelom crkom, tako da i Frama se u to uključi, a i mi Franjevci. Ne samo kaptol, nego inače sva bratstva. S, sva bratstva. U Ožiku prodajna izložba sadnica, ako se ne varam. Dakle... Da, prije uskrsa. Isto tako donirane sadnice ili ovoga recimo cvijeće, ali uz to i prodajemo opet na, kolače koje pripremaju naše sestre. I sve to opet ide u dobrotovne svrhe za uskrs i za i za, za Uskrs od prikupljenih tih sredstava pomažemo našu braću zapravo i sestre koji su potrebi. Mm -hmm. Evo dakle, to je poziv i vama, poštovani slušatelji, vi se možete priključiti, vi možete doći kad su te glavne aktivnosti i dati svoj doprinos. Sigurno ćete vidjeti zapravo koliko je to potrebno onima koje možete i susrestiti u tim prostorima, a često kad govorimo o karitativnim djelatnostima spominemo se i pučke kuhinje, znači kuhinjice za, za naše beskućnike koja djeluje i u nekim drugim samostanima, ali evo na kaptu listo već godinama iz dana u dan i braća u Franjačkom svjetunom redu također sudjeluju u organizaciji te kuhinje. Da, svakodnevno se priprema negdje 100-150 obroka. I naša braća i sestre e, poslužuju u, dakle, u kuhinji, a isto tako i pomažemo koliko je moguće. A i, e, isto ću spomenuti to kad sam govorila o e, prodajnoj izložbi on, o ruža, ta sredstva koja mi pr prikupimo od prodaje idu baš za kuhinjicu. Uh -huh. I evo sad kad dakle, gledamo ovo sve skupo, to je jako puno aktivnosti. E, zašto se toliko toga događa u mjesnom bratstvu? Dakle, ne samo u ovom našem, nego i nekim drugima isto tako diljem Hrvatske. Zašto je toliko uh, osjetljivosti upravo za potrebite unutar franjevačkog svjetljivnog reda? Pa ja mislim da je to naša i karizme, da je to zapravo biti služenje, služenje i samosluženje. Mm -hmm. To je možda najbolji to, poziv. Pa ja mislim da, je, ja to tako osjećam i mislim da, da ima dosta i zna biti naporno, ali onako o, poslije ja mislim da svi skupa od toga najviše o, recimo, imamo nekakve duhovne, nekakve duhovne koristi. Evo rekli ste i sami da se mladi sve češće odazivaju, pogotovo Frama da... Frama jako rado se da. uključuje baš u ove karitativne aktivnosti. To je nešto zajednički rad. Zajednički rad, oni to vrlo rado evo, hvala, odazivaju se. Hvala Milka na ovom dijelu emisije. E, Ponovno jedan kratki predah, nakon toga se vraćamo natrag pa ćemo još neke stvari otkriti u Franjačkom sjetovnom redu. Usiliju snazit ko je moćan kao on A kad je za nosem daj On ti daje vječni život ili oduzima dah. I bez njega ti bi bio samo pepeo i brah. Ponovo noći, bolje, povjeruj u to A kad je za nosem daj Naš bol, on je silan, bog i kraj He is the power of God and the king Over and the is in the void of the night Our God, He spoke into the darkness and created the light Our God, He is judgment Evo nas ponovno u emisiji Poziv u svijetu, u emisiji o Franjačkom redu. U gostima nam je sestra Milka Marjanović, mjesna ministra mjesnog bratstva Kaptol uh, u Zagrebu. Jako puno toga smo već rekli o Franjačkom svjetovnom redu u ovih prošlih pola sata i siguran sam da ako ste pažljivo slušali ste mogli vidjeti koje je to bogatstvo aktivnosti i susreta unutar zajednice. No, nismo spomenuli, govorili smo dosta o karitativnom djelovanju, ali ima još dosta interesnih skupina koje djeluju unutar Franjevačkog svjetljenog reda, pa evo Milka, koje su to još interesne skupine koje se također okupljaju, a angažiraju, a potiču ljude i, i zapravo organiziraju nekoliko vrlo važnih događaja po kojima također a, se sve više i više priča. Da, imamo nekoliko interesnih skupina u našem bratstvu. Evo, na primjer, evo sad mi prvo pada na pamet ekumenska skupina, jer upravo evo i pred nama je isto jedan uh, susret svih ovih, naime dan duha Siza, kada uh, uh, gore na kaptulu pozivamo sve uh, sve ove uh, predstavnike, predstavnike drugih uh, da, religija i ovoga, evo, uh, Time nekako i e, tim želimo ovaj, zapravo i dokazati da i poštujemo i, ovoga, i druge religije i na, naime da slijedimo evo, svetu Franju jer je on čak išao i do sultana da bi Aha. sultanu da evo, navijestio evanđelje. Poziv na susret. A pa. koje još aktivnost imamo? O, imamo i planinarsku skupinu, evo Aha. povremeno, je grupica naših ovaj, Franjevaca, redovito odlazi na planinarenje o, tu u okolici grada Zagreba. I, to je svijeme. zapravo najteža interesna skupina. Pa je, je, najteža, ali nekada je bila jako aktivna, sad je ovaj, malo manje, ali znam jednu grupicu koja često, eto, ovoga, barem odlazi. do Svijemena, da ode. Onda imamo isto biblijsku skupinu koja mm -hmm. se zapravo sastaje svake srijede. Mm -hmm. Da. I imamo isto likovnu skupinu. Isto i oni se svake srijede sastaju. Oni ukrašavaju oni, puno događaja, da imaju akademisijska ima, izložba, isto tako. Da. Prije ovaj likovnoj skupini ima i karitati, ova, kreativna skupina isto tako ovaj te, te predmete uh, ukrasne izrađuju uh, za božići uskrs i onda na tim našim ovaj, prodajnim izložbama isto i to nudimo. Zapravo ima jako puno aktivnosti o kojima ni ne govorimo pa, toliko ima, često. Ima, ima, ima još sada u ovu trenutka, ali ima jedno desetak ovih interesnih, interesnih Sadko Svatko se može pronaći? Svako se može u nekoj pronaći. Evo sad mi baš ne pada na pamet, ali mislim da ima još važnih. <laughs> <laughs> Sve su one jednako je, važne. Je, jednako su važne. Kako idemo prema kraju emisije, tako dolazimo do jako važnog pitanja, a to je pitanje formacije. Vi ste bili i učiteljica formacija jedno vrijeme. Dakle, što je to zapravo formacija? I što se točno događa u trenutku kada netko uđe u Franjevački svjetovni red? Aha, ovako. E, formacija je zapravo ovaj pripremanje za ulazak u Franjevački ovaj svjet, svjetovni red. Ima nekako, evo, ja bih rekla, tri ove faze. E, prva faza je ovoga, uvođenje. Uvođenje kao inicijacija u Franjevački svjet, svjetovni red i to traje recimo do ovaj godinu dana i nakon godinu dana dakle, ovoga, kandidati, odnosno kako, mi, kako ih još nazivamo aspiranti ulaze u red, dakle još ne zavjetuju se nego ulaze u red i onda je to zapravo e, ta sljedeća godina e, početna formacija ili vrijeme formacije koje traje točno godinu dana. I onda recimo nakon te formacije od godinu dana kandidat polaže privremene zavjete i može privremene zavjete polagati do tri godine. Prema recimo nekoj osobnom ako želi ne znam još produljiti svoje vrijeme, nije siguran ili ako to recimo vijeće ili ne znam odluči da je nekom puti. kandidatu potrebno produljiti. Mm -hmm. i zak, dakle nakon onda nakon tih privremenih zavjeta daje trajne zavjete. I to sve skupa traje tri godine. I onda cijeli život. I onda dao. cijeli život, da, cijeli život je zapravo, traje ta formacija. Ona se nastavlja, sam... to su Tako zapravo je. i redoviti susreti i na svakoj skupštini vi imate također jedan formativni trenutak. Da, i, ovo, i naši, naše skupštine i kapituli, i hodočašća imamo mi i ove drugi, drugi susreta osim skupštine. I... Mm -hmm. Evo u drugom dijelu emisije smo govorili jako o tim karitativnim djelatnostima. Pa je li to dolazi samo od sebe ili, ili ima nekakva druga podloga da tako kažemo? Dakle, što je inspiracija, šta je nadahnuće za te brojne karitativne djelatnosti? Kako je Sveti Franjo nalazio snagu u riječi Božjoj? Vjerojatno nema bez nje ni ovih svih djelatnosti koje smo spominjali. Pa ja isto mislim da, da je to zapravo poticaj duha svetoga, a isto recimo mi kad zavjetujemo pravilo, onda naš pravilo o, o, obećajemo da ćemo slijediti ovoga stope Svetoga Franje o, odnosno da, Svetoga Franje primjeru, i da ćemo živjeti evanđelje po primjeru Svetoga Franje, pa evo na, na, ne, nekako, ali to se trudimo cijeli život, to nije stvar trenutka ili ne, nego, evo to, zato imamo kroz cijelo vrijeme o, tu trajnu, mi zovemo trajna formacija, evo malo prim smo da. spomenuli na koje načine se to ostvaruje i provodi. Kroz ovih zadnjih 30 godina susreli ste se iz mnogo duhovnih asistenata. Zanimljivo je da Franjevački svjetovni red uvijek ima duhovnog asistenta i bez njega nema djelovanja unutar Franjevačkog svjetovnog reda. On je i vođa i pastir, ali evo, neko vaše sjećanje na sve prošle duhovne asistente, možete li zamisliti red bez njih? Pa koliko ja, su oni važni Oni su jako važni i ja mislim da da svje, o, franjevački svijetom red nikako ne bi mogao o, funkcionirati bez duhovne asistencije uh -huh. Mislim naš, o, ja imam onako baš ovoga me u franjevačkom o, gore na kaptolu naši duhovni asistenti su uglavnom uvijek prisutni i na svim našim susretima evo od kad sam ja, je drugi mandat Mislim da niti jedan puta duhovni asistent nije bio odsutan, a ako ga i nije bilo, uvijek ga je pogotovo recimo na skupštini vječene održavamo bez duhovnog asistenta, a na skupštinama je uvijek prisutan, a ako ga nema, onda je zamjena neku od braće na kaptolu. A što je s drugim mjesnim brastima? Vjerojatno, je ima svako mjestno bratstvo asistenta? mora da, imati, mora ja da imati svako bradstvo asistenta, da, mora imati. I nije u svim mjestima to lako organizirati zato što znamo da jednostavno neka mjesta su manja pa je dosta teško. Da, pa ne, ja mislim primjer jedan da čak je i župnik, ovaj, da, da, da, da, jer nije Franjevačka župa, sad ne bi točno da. mogla navesti koju. Dakle, ali nema prave formacije bez prisutnosti nema duhovnog prave, asistenta. Nema Zapravo duhovni asistent je tu stalno prisutan i on bi trebao stalno pratiti kandidate i naime trebao bi i naši, to znam, naš duhovni asistent da uvijek osobno sa svakim kandidatom razgovara i prije ulaska u red i prije privremenih zavjeta i prije zavjetovanja, trajnih zavjeta. A kad ste bili učiteljica formacije, dakle imali vrlo važnu ulogu koja se odnosila na taj formativni dio, koja vas iskustva tu najviše ispunjavaju? To kako pratite kako se osoba razvija pa vidite da u tih nekoliko godina jednostavno doživi neka posve nova iskustva, doživi Franjeva što na drugi način u odnosu na one trenuta kad je ušao? Da, ima tu ovako, ja mislim da je to i bilo ovaj korisno i za moj osobni rasti kao vjernika i kao Franjevca i kao ovoga čovjeka. Različita su iskustva i zapravo ovoga, lijepo je gledati pratiti rast od samog početka pa sve do ulaska u bratstvo. Znam da, da to je tako, mi se ne mogu to sada u jednoj rečenici nikako izreći, izreći da, ali ove, baš je onako lijepo pratiti, a osim toga i um, ima trenutaka kada recimo je čovjeku važno da ga drugi uh, uvažava, a to mislim da je i tekako, ovaj prisutno u formaciji. Uh -huh. Tako da se o, kandidati kad prolaze tu svoju formaciju o, o, čak i oni koji su jako zatvoreni o, i, on, otvore i pomogne im puno i u njihovim osobnim životima i znam kako to, koje je to oduševljenje kroz cijelo vrijeme jedva čekaju onda isto proživljavamo s njima i te nekakve krize pa ovoga, hoće li zašto, kako. I uglavnom to je jedno jako, jako lijepo vrijeme koje sam ja kroz nekih deset i više godina evo, u formaciji. I to ćete sigurno i pamtiti. I to ću na, pamtiti, na. kao s djecom, tako i sa ovim odraslima. Pred kraj emisije pogledat ćemo ukratko u budućnost pa ćemo se vratiti u daleko prošlost, u 13. stoljeći. Najprije pogled u budućnost e, nas vodi prema e, seminaru koji će se održati u Crkvi Svetoga Franje vrlo brzo, dakle od, od 1. listopada pa do Blagdana Svetog Franje, tradicionalni duhovni seminar u Crkvi Svetog Franje pozivamo sve da dođu. I 9. listopada je planiran susret nove skupine aspiranata, tako da ako neko želi i osjeti poziv, neka se odazove, neka dođe, neka potraži informacije. Da, ja, pa da, može, mogu doći na informativni razgovor svakog ponedeljka i petka od sati do 18.00 ili poslije večernje Svete mise, a večernja Sveta misa je... U crkvi na Kapitol, u crkvi Svetoga Franja na Kaptolu u 18:30. I na sam blagdan Svetoga Franija, već po staroj dobroj tradiciji, on uglavnom mi su večernju propovijedaju braća Domenikanci. <laughs> Tako da evo je to isto dan poseban trenutak. I pozivamo. I pozivamo naravno da svi dođu. Kao što sam rekao, pred kraj vas vodimo u 13. stoljeće, riječi Svetoga Franje, životne i te kako za sve nas danas. Pa evo, s tim ćemo onda mislima i završiti našu emisiju. Zahvaljujemo crca sestri Mirki koja se odazvala i došla i posvjedočila i pokazala na ovom svega četrdesetak minuta koliko je to puno aktivnosti u jednom mjestnom bratstvu. A sada možete samo zamisliti kada bismo sva mjestna bratstva okupili na jednom mjestu. Bila je ovo još jedna emisija pozivu u svijetu, poštovani slušatelji, emisija o Franjevačkom svjetovnom redu, a kao što smo rekli za sam kraj riječi svetoga Franja za sve nas. Ne težimo ničemu drugom, niti želimo što drugo, ne radujmo se i ne veselimo se radi čega drugoga, nego radi stvorca i otkupitelja i spasitelja pravoga Boga, koji je najsavršenije dobro, koji je jedini dobar, blag i krotak, smjeran i ljubazan, koji je jedini svet, pravedan, istinit i vjeran, koji je jedini dobar, nedužani i čist, od koga, po kome i u kome jest svako oproštenje, svaka milost, svaka sreća, pokajnicima, pravednicima i blaženima na nebu. Neka nas dakle ništa ne priječi, ni dijeli, niti odvraća od njega. Vjerujmo u njega svi posvuda i u svako doba, postojano, iskreno, i ponizno i nosimo ga u srcu.